שלום, כאן הראלס, כץ, ואתם מאזינים לרדיו אשל הנציג במאה ושש אירופה, דרום אמריקה ואפילו אסיה. כל מה שצריך לדעת על הכדורגל ועל ההיסטוריה שלו מסביב לעולם. שחקנים, קבוצות ומאמנים מכל קצוות אבל, בשעה אחת ומיוחדת. עולם הכדורגל, בכל יום רביעי בשעה שבע בערב, בהגשת מיכאל אשר. רק ברדיו אשל הנשיא. <עולם> הכדורגל, בהגשת מיכאל אשר. <עולם> שלום וערב טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם מאזינים לרדיו של הנשיא מאהב השש יום רביעי הגיע, ואיתו כמובן עולם הכדורגל. מאחורי המיקרופון, מיכאל אשר. נתחיל את השעה עם השיר החדש של קטריקס ודורון ביטון, "רק רשת". הטכנאית שיר שורר, נותן לכם מצוינת, מיד מתחילים. איך עזרת כמו במט איקס? אצל האומון שמסתכלים ואת ושמה איקס? היי, וזה הביט שדופק את הדופק משתק, בואי, תהיה לי ביקס. נאי מאוד קטרי. אוהב את סיקס, סיקס, איקס, פול אג' די, מיקס, Mammah Mammah Mammah children <laughs> Thank you. I'm uh hot -huh. uh -huh. השבוע. אז השבוע בתוכנית נבחר ג'יימי ורדי לשחקן השבוע לאחר שכבש שלושה ער אדיר לזכות לסטר בניצחון על מנצ'סטר סיטי 4-2 וזאת לאחר בצורת שבה לא כבש שלושה חודשים. מה לא אמרו על ורדי לאחר העונה המופלאה אשתקד שבה הוביל את קבוצתו הצנועה לסטר סיטי לאליפות שהדהימה את כל אנגליה ואירופה. איזו שנה עברה על סגן מלך השערים של הפרמייר ליג? שבה גם הספיק לשחק ביורו במדי נבחרתו. ורק לחשוב שלפני כמה שנים הוא צחק בליגות חובבונים. אך השנה לסטר חזרה להיות לסטר, וכך גם שחקניה. לפני המשחק מול סיטי, ורדי היה עם שני שערי ליגה ב-14 הופעות. רוצים להוסיף לזה גם את ההופעות בליגת האלופות, שם יש לו חמש הופעות בבית הקל במיוחד אליו הוגרלה לסטר, וגם טהילה בו אל המקום הראשון, ואפס שערים. הוא שיחק גם מחצית אחת וגם לא מצא את הרשת. בסך הכל הוא עומד על 20 הופעות ושני שערים, כשהאחרון שבהם, ב-10 בספטמבר לפני שלושה חודשים. מאזן שהוא נקודת הקיצון השנייה לעומת לא צי הגינס ששבר בעונה שעברה. במילים פשוטות, אפשר לומר, ג'יימי ורדי פשוט לא פוגע. כמו שוורדי והסיפור המדים שלו נשכחו מהעין ונעלמו מתחת לרדאר, כך גם העובדה שבקיץ האחרון הוא היה קרוב מאוד לעבור לארסנל. אך היום זה נראה כמו משהו תלוש לחלוטין, וכמעט לא מציאותי. התותחנים הפעילו את סייף השחרור שלו, כשהציעו ללסטר 20 מיליון לישט תמורת החלוץ בין ה-29. אך ורדי החליט בסופו של דבר, שהוא נשאר בלסטר, כי הוא מרגיש שם יותר בבית, ושהשיטה של התותחנים, די לא מתאימה לו. אז איך הכל התחיל? ב-2012, כשוורדי חתם בלסטר סיטי, כשהייתה עוד בליגת המשנה, תמורת מיליון ושבע מאות אלף פאונד, סכום שיא בכדורגל האנגלי עבור כדורגלן מהליגות הלא מקצועניות. הוא כבש בהופעת הבכורה במשחק גביע פוטבול ליג נגד טורקי יונייטד. סך הכל בעונתו הראשונה בלסטר סיטי כבש 4 שערים ב-26 הופעות. בעונה השנייה כבש 16 שערים ב-37 הופעות וסייע לקבוצתו להעפיל לפרמייר ליג. בתום העונה חתם על חוזה חדש לארבע שנים במועדון. ב-31 באוגוסט 2014 ערך את הופעת הבכורה שלו בליגה הבכירה, כשנכנס כמחליף במשחק מול ארסנל. חודש לאחר מכן כבש את שער הבכורה שלו בליגה בניצחון 5-3 על מנצ'סטר יונייטד. באותו משחק בישל שני שערים והוכשל פעמיים בהרחבה, מה שסייע לחבריו להפקיע שני שערים נוספים בבעיטות עונשין. את העונה סיים עם חמישה שערים ושמונה בשונים, ב-34 משחקים בליגה. במהלך עונת 2016, נפקיע במשך 11 משחקים רצופים, ושבר בכך את שיאו של רודוול ניסטרוי להפקעות רצופות בפרמייר ליג. סך הכל כבש במהלך העונה 24 שערים, וסיים שני בטבלת מלכי השערים לאחר אריק קיין. ויחד עם לסטר זכה באליפות הפרמייר ליג לראשונה בתולדותיה. הצלחתו הביאה לזכייתו בפרס שחקן החודש של הפרמייר ליג פעמיים ברציפות. הוא נבחר גם בנבחרת העונה בפרמייר ליג. באותה עונה נבחר ורדי לכדורגלן לשנה בליגה, מטעם וגם לכדורגל השנה מטעם הפרמייר ליג. בפברואר 2016 האריך את חוזו בלסטר עד 2019. עד כאן שחקן השבוע, נמשיך עם השיר החדש של התקווה 6, חיים בסרט. Barzel Indiana Johnson Tikerbel befidela Bebavel Rambo Alno bambmbimbo obalpo komando James Dean Don Juan de Marco video always <imitation> you ببت <laughs> quien אדם הפדיונית הוא בקומדיית נאום. והתמונה חוזרת, כולם חיים בסרט. המדינה בוערת, אבל אנחנו גיבורים! המדינה שלי חיים בסרט, יש דמות אחת גבויה ודמות אחת זוהרת. כולם זזים לפי פסקול הסרט, ולפעמים המסיבה נגמרת, המציאות האבותה חוזרת, אז כשהאמונה כבר לא עוזרת, נחזור לסרט, נחיה בסרט. I want to be a MacGyver, Harry Potter, Street Fighter, Jim Carrey and Liar Liar, this is the Darkfire. Maybe Napalmobane and Shader, Jack Sparrow and Darkwader, Goldfinger, Skyfall and Spectre, this is a lot of fun. אז uh, בתואר מאמן המחזור uh, של התוכנית uh, זכה סמפולי לאחר שהביס בשבת האחרונה את סלטה ויגו והתבסס בצמרת הטבלאים, קבוצתו סביליה. סמפולי נולד בקסילדה, הער הקטנה בפרובינציית סנטפה שבארגנטינה. הוא החל לשחק כדורגל בקבוצה מקומית ובגיל 17 עבר למחלקת הנוער של קבוצת ניואלה סולד בויז. בגיל 19 סבל סמפולי מפציעה קשה בשוקה שהשביתה אותו ממשחק ואילצה אותו לפרוש עוד לפני שהחל לשחק באופן מקצועי. סמפולי החל לאמן בליגות חובבנים בקסילדה. בתחילה האמן את בלרגנו דה ארקיטו. במהלך תקופתו שם ספג סמפולי עונש ההרחקה ממשחק חוץ. אך בגלל שהיה להוט להנהיג את קבוצתו, טיפס על עץ ובמנו ראה את המשחק באיצטדיון, וניסה כמה שיותר לנהל קבוצתו. תמונה של סמפולי צופה במשחק מעץ הגיעה לעיתון לקפיטל המופץ ברוסריו. בעקבות כך נשיא ניואלס סולדבויז, אדוארדו חוסה לופז, ראה את התמונה והציעה לסמפולי את תפקיד מאמן קבוצת ארכנטינו דה רוסריו. קבוצה קטנה שהייתה בקשר עם ניואלס וסיפקה לשחקנים. לאחר ארבע עונות בארכנטינו, פנה סמפולי בפברואר 2002 לאמן את חואנה אוריץ' מהליגה הפירואנית. אחואנה אוריץ' הייתה הקבוצה המקצוענית הראשונה אותה אימן סמפולי. תקופתו בקבוצה לא הייתה מוצלחת, ולאחר שמונה משחקים מהם הפסידה הקבוצה חמישה, עזב סמפולי במאי באותה השנה, כשהיה קבוצה במקום האחרון. כעבור חודש, ביוני 2002, חתם סמפולי בספורט בויז, גם עם הליגה הפירואנית, שם הצליח יותר והמשיך בקבוצה גם בשנת 2003. בעונה שלאחר מכן עבר לקורנול בוסיני, בא אימן עד 2006. בשנת 2008 עזב סמפולי את פרו והחל לאמן את אורי גינס הצ'יליאנית מהליגה הראשונה. ב-2010 קיבל את ההצעה לאמן באמלק מאקוודור, שהשתתפה בגביע הליברטדורס. ב-2011 חזר לצ'ילה ואימן את קבוצת אוניברסידד דה צ'ילה. הוא אימן את אוניברסידד שנה אחת בלבד, אך בתקופה זו הצליח לזכות בארבעה תארים משמעותיים, שלוש אליפויות וגביע סוד אמריקנה. בעקבות הישגים אלה, בסוף שנת 2012, מונה סאמפולי למאמן נבחרת צ'ילה בכדורגל. הוא הפיל עם הנבחרת למונדיאל 2014. בטורניר עצמו הפילה צ'ילה לשמינית הגמר מהמקום השני, לאחר שני ניצחונות על אוסטרליה ועל ספרד, בשמינית הגמר הפסידה 3-2 בפנדלים לנבחרת המארחת ברזיל. בשנת 2015 הוביל את נבחרת צ'ילה לסחייה בקופה אמריקה, לראשונה בתולדותיה. בינואר 2016 התפטר מתפקידו, לאחר העונה זו התמנה לתפקיד מאמן סביליה הספרדית במקומו של לונה אמרי. לא מעט קבוצות רדפו הקיץ אחרי הארגנטינאי, אך כמו הרבה שחקנים, בחר באתגר של סביליה. מה שהוא ריתק אותי בהצעה שלהם הוא הסביר. וברמון סנצ'ס פיחואן קיבל את הכלים והחופש להגשים את חזונו. כדורגל התקפי ומלא תשוקה. 12 שחקני רכש חדשים הגיעו בסכום של 56 מיליון יורו, והמסע יצא לדרך. אז נאחל הצלחה רבה לסמפולי במאבקי הליגה וליגת העלפות. נמשיך עם השיר של ג'ונס בלו, פרפקט סטרנג'ר. Tomorrow we'll hold We don't really need to know Cause you're here with me now I don't want you to go You're here with me now I don't want you to go Baby, we're perfect strangers Maybe it's love forever Baby, you don't let me put changes Baby, we'll stay together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 Maybe it's not forever feet but I fall when I'm about you show me an open door and you go and s sla it on me I can't take any more I'm saying baby please have mercy on me you fine tell me that I'm not crazy I'm not anxious for life just that your aunt is with me and my pipe is all I got I'm saying baby please say mercy on me lungs ripping all the skin from off my bones I'm prepared to sacrifice my life I would that it two twice consuming all the air inside my lungs ripping all the skin from off my bones I'm prepared to sacrifice my life and לפני בספורט השבוע לפני 21 שנים בית הדין האירופי לצדק מקבל את פסק הדין שנודע בשם חוק בוסמן. חוק בוסמן הוא חוק ששינה את פני הכדורגל המקצועני באירופה. החוק קבע ששחקנים רשאים לעזוב בסוף החוזה את קבוצותיהם ללא תמורה וביטל את ההגבלות הלא חוקיות שמנעו מקבוצות לשתף יותר משלושה שחקנים לא מקומיים. כתוצאה מפסק הדין חלו מספר תמורות משמעותיות בכדורגל האירופי, והעיקרי היה ריבוי השחקנים האירופים שמשחקים מחוץ לארצם. כמו כן חלה עלייה חדה במשכורות השחקנים, וחוזיהם התארכו. לפני חוק זה, השחקנים היו הרכוש של המועדונים בהם הם שיחקו. ברוב ארצות אירופה, לא היה רשאי שחקן לעזוב מועדון אחד ולעבור לאחר, רק בהסכמה של מועדון בו היה חתום. השחקן היה רשאי לעבור כאשר נמצא מועדון שהיה מוכן לשלם את מחיר השחרור שדרש המועדון שמחזיק בשחקן. לעיתים נהגו מועדונים לדרוש מחיר גבוה בכוונה, או פשוט לסרב לשחרר שחקן. במצב זה לא היה יכול השחקן לעשות דבר, ולהישאר בקבוצתו הישנה ולהסתפק במשכורתו הקיימת. מלבד התלות במועדונים, הוגבלו השחקנים גם לפי לאום. חוקי ופא אפשרו לשיתוף של לא יותר משלושה שחקנים ושני מתאכזרחים במועדון. ושחקנים אלה נחשבו לזרים. גם בליגות המקומיות היו כללים דומים. חוקים אלה הגנו על השחקנים המקומיים מפני תחרות זרה, אך מצד השני של המטבע, שווקים זרים נסגרו בפניהם. אז מי בעצם היה בוסמן? ז'אן מרק בוסמן היה כדורגלן בלגי, קשרה של ארף סלייז' ששיחקה אז בליגת העל הבלגית. עם סיום חוזו ב-1990 ביקש לעבור לשורות דנדר כצרפתית. אבל זו לא הייתה מוכנה לשלם ללייז' את הסכום שביקשה. בעקבות כך, בוסמן פנה לסעד המשפטי, בטענה כי תחת תנאי הסכם רומא, הוא חופשי לנוע ולמצוא תעסוקה בכל אחת מארצות השוק האירופי המשותף. חמש שנים לאחר מכן, ב-15 בדצמבר 1995, פסק בית הדין האירופי לצדק לטובת בוסמן. בית הדין חייב את מוסדות הכדורגל ביבשת לבטל את התקנות הלא חוקיות. על פיהם שחקנים המסיימים חוזה יהיו רשאים לעזוב בלי פיצוי כספי וכל שחקן בעל אזרחות אירופאית יוכל לשחק בכל מועדון באירופה בלי כל הגבלה. בוסמן עצמו כבר איבד בינתיים חמש שנים יקרות מהקריירה שלו ופרש לאחר ששיחק תקופה קצרה בליגה הבלגית השלישית. אבל תמורה שחולל בכדורגל האירופי הייתה משמעותית הרבה יותר. טוב לגלות דברים חדשים על הכדורגל שגם אני בעצמי לא ידעתי. היום אפשר להודות לבוסמן על תמורתו ועל השינוי המשמעותי שעליו נלחם. עכשיו נמשיך עם השיר החדש של כל פליי, אברגלו. Though no, you might be gone, and the world may not know, still I see you, Celestial, and I should, but I can't let you go. The light that she gave me when I'm in shadow there's a feeling within me an ever glowing sisters who write here yeah, we swore on that night we'd be friends till we die but the changing of winds and the way waters flow life as short as the falling of snow and now I God is watching me. God is, God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care about England or America as far as your wealth is all he is. He wants to know how do we treat each other, how do we help each other. So I'm going to dedicate my life to using my name in popularity, helping charities, helping people, uniting people, bring, people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help some make peace, so when I die, if there's a heaven, I'm going to see it. השבוע. הקבוצה שנבחרה השבוע בתוכנית הם הבלוז שפורחים בהנהגתו של קונטה ולאחר הניצחון על ווסט ברומיץ' במחזור האחרון הם כבר עם תשעה ניצחונות רצופים ובדרך הבטוחה לאליפות. אז קצת מספרים מהדרך של צ'לסי עד עכשיו. 54 אחוזי החזקה בכדור בממוצע, 84 אחוז מסירות מדויקות שני גולים במשחק וחמש בעיטות למסגרת בממוצע למשחק. אז אין מה שיעצור את צ'לסי בדרך לעוד אליפות. המשחק המרכזי לפני שבועיים מול סיטי, הביע עמדה ברורה לגבי המאבק האליפות העונה. הבלוז השיגו ניצחון שלוש אחד יוקרתי, על פי גוורדיאלה ומנצ'סטר סיטי באיצטדיון העת אחד. עכשיו נמשיך עם השיר של משה פרץ, כוס של יין. אתם על רדיו של הנשיא, מאהב השש מיד נמשיך. Thank <TO Airlines>: you. <initiatives> mai Ha má mai בששששש שש. אז תרים לי Thank <laughs> you. שלום לכם מאזינים, אז uh, חזרנו ועכשיו uh, נתחיל את פינת מדברים ספורט עם נדב רייך. Uh, אז uh, נתחיל כמובן uh, עם uh, הליגה האירופית והפועל באר שבע, שקיבלה את uh, בשיקטש, רומא, טוטנאם, אייקס ועוד קבוצות גדולות, יכלו להפוך ליריבות פוטנציאליות של הפועל באר שבע, uh, אבל ההגרלה זימנה שם לא כל כך נוצץ, אבל לא פחות קשה. בשקטש האלופה הטורקית, שנשרה מליגת האלופות, תחזור לביקור שלישי בישראל. כן, אז נדב, מה יש לך לספר על המשחק, צמד המשחקים? קודם כל, שאלו מכולם, לגבי הגרלה, את האמת, הגרלה לדעתי אחת הקשות, ושקטש לא עורדת, לא מהרמה של טוטנעם, לא מהרמה של כל מי שאנחנו יכולים לקבל, אייקס, רומא. וזה מהסיבה הפשוטה כי יש להם את הקהל, אתה רואה אצטדיון, אתה רואה סרטונים שלהם ביוטיוב, אתה רואה את הקהל שלהם, איך הוא דוחף, כמו בסלטיק, אפילו כמו בטרנר, אבל שם זה פשוט ממש יותר. עצם העובדה שזה קשה, זה גם בא נובע בגלל שהפרט באר מישראל, ובשקצה שזה מטורקיה, ואי אפשר להתעלם מזה שהיחסים בינינו לא מושלמים כל כך. נכון מאוד. אז אתה יודע, הבא, השחקנים בינינו במשחק לא... יש פחד מסוים קצת, פחד פוליטי ומדיני, כן עד לפני פחות משבוע או שבוע היה שם אה, אפשר לקרוא לזה פיגוע טרוריסטי, נכון מתו יותר מ25 איש אני חושב, זה די מפחיד, אז בוא מחיר. נגיד שהגרלה הזאת גם אה, אתה לא יכול לדעת מה היה במשחק זה ברור אבל אה, מה שאני בטוח יכול להגיד שאם המשחק היה בטוטנאם או ברומא או בכל יעד אחר שהוא לא טורקיה הפועל באר שבע איתנו זה יהיה הקהל חוץ, אבל עכשיו אני לא רואה את זה קורה. אולי חמישה אוהדים משוגעים ייסעו, אבל אני לא רואה את זה יותר. וזה, הקהל של באר שבע, זה מאוד יחסר לה. זה אחד החזקים שלה. זה כן מאוד יחסר לה במשחק החוץ, גם, גם המדינה לא מציעה לאוהדים לנסוע מבחינה ביטחונית, ויהיה להם הרבה, הרבה עבודה, <ש> גם, <ש> גם <ש> פה <ש> בארץ. בואו נראה מה הם יעשו פה בארץ, ואתה יודע, אחרי זה נדבר. נכון, ההבדל לפי דעתי הוא שבמשחק הבית שלנו יבואו הרבה אוהדים של בית שיקטש. כי... זה הקטע העצוב. נכון, נכון, כי פה אין להם ממה לפחד. אז ביצוק. כן, אז אני חושב שזה חיסרון, חיסרון משמעותי. חיסרון מאוד גדול. טוב, אז נמשיך עם הגרלת ליגת האלופות והליגה האירופית. אז הגרלת שמינית הגמר של ליגת האלופות נערכה ביום שני במשרדי ופא בניון. סיפקה לנו כצפוי כמה מפגשים מעניינים במוקד ברצלונה תפגוש את פריסן ג'רמן, ביירן מינכן תתמודד עם ארסונל, <coughs> וריאל מדריד תתעמת עם נפולי. גם העונה, המפגשים יחולקו על מספר ימים, כאשר סט המשחקים הראשון יערך בפברואר והגומלין במרץ. הגמר יתקיים ב ביוני בקרדיף שבווילס. אז נדב, מה לדעתך, בוא נתחיל עם ברצלונה ופריז. אוקיי, okay, אז רק לפני הכל, אני אגיד לך למה צחקתי בהתחלה, כי אני בתור אחד שלא אוהד את ארסנה, אני לא אקרא לזה ככה, אבל אוהב אותה, מעריץ אותה בתור קבוצה, והייתה לי הרגשה כזה חריפה שהם יקבלו את <אח> ביירן, נכון. יש להם את המנחוס הזה של השמינית יש, כבר, להם, אבל... יש להם את המנחוס של השמינית, זה ללא ספק. מ-2006 הם לא עלו מהשמינית הגמר, אני חושב מאז הגמר מ-2006. <אז> גם לפני ההגרלה, זכור לי שהאוהדים של ארסנל אמרו רק לא ביירן, רק לא ביירן. נכון. וביירן יצא. טוב, אז לגבי המשחק של ברציונו נגד פריס סן ג'רמן... זה אה... לא כמו המפגשים בעונות הקודמות. בדיוק. ואני... פריז ב... בא במומנטום חלש מאוד. בכללי ה... העונה שלהם בלי, בלי זלאטן, רואים, רואים עד כמה הוא היה שחקן חשוב ומשפיע בקבוצה. כן, אבל לדעתי, אתה יודע, המשחק יהיה בפברואר, כמו שאמרת מקודם, ופריס סנג'רמן, אתה יכול להיות להביאה את השם שלה אחרי זלאטן, להיות להביאה את השם. נכון, חשוב לציין שחלון ההעברות יהיה בינואר, ולך את מי הם יביאו. לפי דעתי, מה שאני מכיר, מה שאני חושב על פריס, לדעתי בינואר, אחרי שהם קיבלו הגרלה כזאת, הם יתחזקו, וגם בלי שום קשר לליגה שלהם. הם נמצאים במצב כזה פרומלי. הם די מחוץ למרוץ האליפות, בוא נגיד את זה ככה, אחרי התיקו עם ניס. בדיוק. הם ממש, אני אגיד את זה ככה, איבדו את זה אפילו. כן, אבל אני חושב שברציונה לא תרשה לעצמה לעוף כבר בשמינית. מה מצב הפצועים? אה, זה בעצם יהיה בפברואר, זה לא חשוב, אבל עדיין, ברציונה לדעתי היא תעבור את זה באופן יחסית פשוט. זה מה שאני רואה עכשיו. גם בעונה שעברה, אני רוצה לציין שגם אם, כשהם היו בממנטום ממש טוב, פריז, ברצלונה <אח> יירתה להם מקבוצה שולטת. אם אתה זוכר, עם ההופעה <אח> של סוארז, גם בבית וגם בחוץ. אני חושב שגם אם הם יביאו שם נוצץ בינואר, עד שהוא ייכנס לעניינים ועד שהוא יתמזג עם הקבוצה, ייקח להם זמן, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה. זה <אח> היה <אח> עובר בכדורגל. מה ההימור שלך למשחקים? לדעתי הסיכויים, משהו כמו 70-30 לברסה. סבבה, גם, גם כן אני חושב ככה, המשחק הבא, ביירן עם ארסנל. המשחק המעצבן ביותר לאוהדי ארסנל. כן, ממש ממש עצוב בשבילם. הם חשבו אולי העונה שיש סיכוי להתקדם קצת באירופה ואולי לש... לנסות לשחזר את ההישג ב-2006. כן, אבל זה לא יכול נכון, נכון. בכדורגל אי אפשר לדעת, אבל עדיין יש שתי משחקים, זה לא משחק אחד. במשחק אחד אתה לא יכול לדעת, אבל uh, בשתי משחקים uh, אני חושב שהקבוצה החזקה באמת uh, יותר תנצח. מה ההימור שלך לצאת למשחקים הזה? Uh, קודם כל אני חושב שעכשיו, כמו פריש ג'רמן, אומנם לא באותו מידה, אבל uh, ארסנל גם uh, זקוקה לחיזוק, אתה רואה אותה בליגה, אומנם היא נמצאת במקום גבוה, אבל... Uh, עדיין, אז אתה רואה, עכשיו היה הפסד שם אחת לאברטון. נכון מאוד, אתמול. לדעתי היא צריכה להתחזק, במיוחד כי יש לה את ביירן והיא רוצה להתקדם בליגת אלופות, כמו שאמרת. ביירן מינכן זאת ביירן מינכן, אין מה להוסיף. לדעתי זו הגרלה יחסית קלה עבורה, ושוב, אתה לא יודע למה לצפות, אני מעריך שהיחסים בערך יהיו, נלך על ההפתעה. שישים וחמש, שלושים וחמש לביירן. כן, אני חושב אפילו שביירן תעבור את המשוכה הזאת בלי בעיה, אני חושב שבעים וחמש אחוזים לטובת ביירן. אוקיי. טוב, המשחק האחרון שנדבר עליו יהיה המשחק האחרון, ריאל מדריד עם נפולי. אז כאוהד ברסה, אני חייב לציין שבתקופה האחרונה, ריאל מדריד תמיד מקבלת אגרלות קלות, וזה נכון. קצ, קצת מכעיס. קצת מכעיס. נפולי, תשמע, מה זה נפולי בשביל ריאל מדריד, שמינית גמר? אני לא חושב שבכלל היא תהווה בשביל ריאל משוכה. קודם כל, המשחק יהיה בפברואר, אז אני די בטוח שרוב הסגל יהיה כשיר לזינת זידן. ומה יש לך להוסיף לגבי המשחק הזה? <אח> שלדעתי... בשנה שעברה אלונדריד לקחה את, את אירופה, נכון? נכון. אתה רואה את מישהי עברה, זה, לא, זה לא קבוצות, זה לא, לפו... זה לא חוכמה לדעתי לעבור, אם הם יעברו, קבוצות כמו נפולי. היא צריכה בשביל שיהיה לה שם של קבוצה, היא צריכה לעבור קבוצות יותר רציניות לפי דעתי. ולגבי המפגש, משחק, 80-20 לריאל, הייתי מביא. כן, נכון. Uh, טוב, עכשיו נעבור לנושא הבא. סיום, uh, הסיבוב הראשון של ליגת העל הגיע לסיומו וזה הזמן לסיכומים. Uh, אומנם רק עבר סיבוב אחד, אבל uh, הוא סיפק לנו לא מעט סיפורים שיכולים להספיק לעונה שלמה. רגע אחרי נעילת הסיבוב, זה הזמן שלנו לבחור את האנשים והאירועים שעשו לנו את העונה עד כה. אז נתחיל עם uh, שחקן הסיבוב. Uh, מי לדעתך ראוי uh, לתואר שחקן הסיבוב? לבסוף, uh, לדעתי, השחקן שלי זה מאור בוזגלו, כי אחרי זה הוכיח הכל. פתח את העונה לא משהו, וחזר לממדים שלו אחרי פציעה של מליקסון. שחקן הסבב עד כה, ביי פאר. ש... אני חושב שדווקא טוני וואקמה הוא שחקן המחזור, הוא שמר על... קודם כל הוא שחקן, שחקן נפלא, הוא שחקן נפלא. אין, אין מה להוסיף על השחקן הזה, אבל מה, ש... מה שטוב אצלו שהוא שמר על יציבות למשך כל הסיבוב. הוא היה מלך טוב... מלך השערים. נכון, הוא היה טוב בכל הסיבוב. בכל הסיבוב, סליחה. אני חושב שטומי מוקמיה הוא השחקן אה, שהשפיע הר... הכי הרבה בצד ההתקפי של הפועל באר שבע ואני אבחר בו. אתה רואה, שני השחקנים מובילים מהאלופה, שגם בפער 10 נקודות, וכבר מעיד על משהו מתקדם. נכון. אה, נעבור למאמן הסיבוב. קשה, קשה. <laughs> מאמן הסיבוב, אין, אין, אין, אין כל כך יריבות אה, לברק בכר, אני חושב. אני הייתי אומר שוטה, סתם, סתם. טוב, אז כמובן אי אפשר שלא לבחור בברק בכר, שפשוט בנה קבוצה בלי פחד, קבוצה התקפית, שיודעת לשחק, שיודעת מה היא רוצה, בעיקר כל החילופים המנצחים שברק הביא גם באירופה וגם בליגת העל, הוא יודע מה הוא עושה, בוא נגיד ככה. הוא לא מאמן, אפילו הוא הפך את המילה מאמן אצלו לקוסב, לגאון, אי אפשר לצייר את מה שהוא עושה שם על המגרש, הוא ממש חי, אתה רואה אותו באמצע המשחק, חי את המשחק עצמו כאילו הוא שחקן שם, כאילו הוא נכנס להם למוח, וזה לגמרי. מאמן העונה לגמרי לגמרי, לגמרי. אין, אין, אין בכלל מה לדבר. טוב, אז נעבור לקטגוריה הבאה, שער הסיבוב. מי לפי דעתך הבקיע את שער הסיבוב? שער הסיבוב שלי. יהיה מיכאל אוחנה לגמרי, לגמרי מיכאל אוחנה למי שלא זוכר, נגד מכבי פתח תקווה קיבל כדור מן הרוקם מהם כמה קשה להסביר את זה ברדיו, אבל אתה יודע, ככה אני אנסה קיבל כדור מן הרוקם וככה עם העקב של הנעל שלו הקפיץ מעל השחקן כדור גבוה ואחרי שהשוער דני עמוס יצא אליו אז הוא גם מעליו עשה צ'יפ עם הראש וזה גול שפשוט פנטסטי במיוחד לילד ב... ילד בגילו, לא אפשר לקרוא לזה ילד כי הוא לא, לא מבוגר. יחסית לא לכל השחקנים. בדיוק. ותאמין לי, זה היה גול. כן, כל הכבוד לו. לא נכון, על זה. נכון. זה גול ממש יפה. רואים שיש לו טכניקה, לבחור, יש לו, הוא יודע מה, הוא יודע לשחק כדורגל. בדיוק. טוב, אז מי לפי דעתך תגלית הסיבוב? מי, מי השחקן שפרץ עד, עד כה? תגלית הסיבוב שלי, השחקן שפרץ... בואו אני אעזור לך. את האמת? כן. לא הייתי רוצה להגיד שוב באר שבע, כי יש לה תגליות, כן? יש להם את מגלי ויטור ויש להם את אוחנה, אבל אני הייתי הולך על גידי קניוק. נכון, נכון, ממכבי פתח תקווה. חצי מקבוצות ליגת מחזרות אחריו ומתכננות להציע הצעה למכבי תל אביב בינואר. גם מכבי חיפה. הוא שחקן נפלא, הוא שחקן נפלא. גם לא היה שדה. נכון, אבל אם אתה שואל אותי, אז אני הייתי בוחר בעומרי גלאזר, השוער של מכבי פתח תקווה. מכבי חיפה. סליחה, מכבי חיפה, שקיבל צ'אנס לאחר עזיבתו של סטויקוביץ' ופציעתו של לויטה. הוא קיבל צ'אנס בשער של מכבי חיפה והראה שהוא פשוט שוער נפלא עם ביטחון יחסית לגילו, והוא יש לו, הוא שומר על יציבות. לאורך העונה עד כל המשחקים שהוא שיחק ואני חושב שעומרי גלאזר הוא באמת הולך להיות שוער נפלא בעתיד והוא גם יגיע לפילתי לנבחרת ישראל. מסכים. טוב אז נעבור... אה בעצם הוא כבר הגיע, הוא היה בנבחרת ישראל. נכון, אני מדבר על מקום, הוא יהיה בורג, אתה מבין? הבנתי, הבנתי. טוב אז נעבור לאכזבת הסיבוב. מי לפי דעתך השחקן שציפו ממנו הרבה ואכזב את הקבוצה, את האוהדים ובכלל את הליגה? יש לי כמה. Seemed, הראשון, הרכש הנוצץ במרכאות של מכבי תל אביב. -אב, אם עוד לא הבנת זה אבידר קירדנסון. נכון. עשו ממנו רעש מהילד הזה, כאילו הולך להיות עכשיו שחקן שהבקיע ארבעה גולים במשחק. בסוף אתה רואה אותו במשחקים, אתה יודע. לא יודע אם מה זה, אולי כי הוא עוד לא הספיק להשתלב, עוד לא כלום, לא. אני עוד לא יודע. ועוד אכזבה שלי, אני דווקא הייתי הולך, על, גם אני רואה את התופלה על ג'ון הוגו. ג'ון הוגו? למה כן, ג'ון הוגו? ירידה משמעותית מתחילת העונה, מאז שריף, ירידה משמעותית, מאבד כדורים, מתעצבן במגרש. אתה, אתה עדיין... יכול לראות את זה כל משחק כמעט, כל עדיין, משחק. עדיין ברק בכר סומך עליו ונותן לו את חולצת ההרכב. בדיוק, עדיין. אבל עדיין הוא תורם גם למשחק, כן? אבל הוא נחלש, לדעתי, אכזב העונה. בינתיים, בסבל. יש עוד כמה שחקנים שלא ציינת, שלפי דעתי, גם כן במסע הרכש של מכבי תל אביב לפני תחילת העונה, הם הביאו את סקריונה. דווקא uh, שהוא... אני אוהב את אני חושב שעם כל הכסף שהם הביאו אותו ועם כל המעמד שדיברו עליו, uh, הוא, הוא, לא, הוא לא מביא תוצאות, גם, המאמן לא, לא פותח איתו בכלל הרבה. Uh, הנתונים שלו... טענה לו הוא... על רוקאביצה. מה זה? גם רוקאביצה, אותו דבר, כל הגולים שלו זה בפנדלים והוא בקושי משחק. נכון. אותו דבר בדיוק, כמו סקריונים. טוב, אז... Uh... האחרון, קטגוריה האחרונה היא, מהו לפי דעתך משחק הסיבוב? אם אתה שואל אותי, אז לפי דעתי, ללא ספק, משחק הסיבוב זה הדרבי התל אביבי, שמכבי מחצה את הפועל תל אביב 5-0. מה יש לך להגיד על המשחק הזה? קודם כל, המשחק הזה זה היה, לדעתי, כל הכבוד למכבי, אבל אתה יודע, אחרי זה כבר פחות. אחרי המשחק הזה היה להם ירידה. זה לא המשחק שלי, כי לדעתי זה לא חוכמה לנצח קבוצה כזאת 5-0, אפילו שזה דרבי. אמנם זה משחק די גדול, כן? אבל, <אף> אני חושב רק, רק, רק בזכות המעמד, זו תוצאה מפתיע. טוב, אז הגענו לסוף הפינה. תודה רבה לך, נדב. תודה. שיהיה יום טוב. תודה גם לך. עד כאן חברים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אתם מאזינים לרדיו של הנשיא, מאהב ה 6 כל ישראל ברשת החינוכית. אני הייתי מיכאל אשר, טכנאי השידור היה גיא דנון. אנחנו נמשיך עם השיר של קפה שחור חזק, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה ויום טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום נפתח שום דבר בחיים האלה לא מובטח אלוהים מוטה ואלוהים ייקח בין הניצחונות והפסדים איני מחפש את המרווח כלום לא בחינם זה קודם תיתן, אז תיקח מה ששלי, שלי וזה נשאר כך הכל פשוט אמנות הוא שלמות לא מסובך כל יום חוזר זכות עם הילקוט מרגיש מבורך זכות גדולה להתפרנס באהבה ולא אני לא מרגיש שאני הולך לעבודה זה זמן טוב לשים דגש לומר תודה לכל מי לכל מי שקנה, וכל מי ששנא, תמשיך לשנוא, אתה שם, אני פה, מקשיב ומייצר לי חלומות ולאחר, תראה לאט חבר, הנה הכל מסתדר. היום. ליהנות מהנוס, לשמור על עצמי, להיות חזק עד הסוף. מה היה בתקופות קשות? לא שוכח. אין לי הזדמנות אחת, אותה אני לוקח. בואו לאנשים תמיד הלב לא פותח. מסך מרובד דופק לכולם את המוח. לקום ליהום טוב? אצלי בדירה. דברים שהפסדשיל חוקה ברע. חלומות על אלבום ללא אגורה. מוזיקה מהלב שורה טהורה. הכל באהבה. בונים לאט העסק. כובשים פסגות, לא כל דבר טקס. גם אם יהיה לי מיליונים בתוך הכיס. כשנמצא אותי בטישרט וגינס